Lanțul slăbiciunilor Am și eu o slăbiciune. Și eu sunt om. Dorințele grațioase mele, prietene, domnișoara Marie Popescu, sunt pentru mine porunci, la care mă supun cu atât mai bucuros, cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită ce știe bine că exercită asupra mea. De asta dată, ce mare lucru îmi cere. Stimate amice,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 cele mai afectuase salutări, adumitare bună prietenă, Marie Popescu. Ai, ah, irezistibilă grație, cum știi de frumos să poruncești. Și ce bine s-a nimerit. Ionescu are și el o slăbiciune, și el e om. Ține la mine și nu e în stare să mă refuze. Repede mă arunc într-o birge și alerg la Ionescu, profesorul de latinește.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 Vii să mă rogi pentru vreo luază de elev de ai Nu e luază, Costică. E un băiat dintr-o familie dintre cele mai bune, mie rudă. Cine știe ce lene și ce dobitor. Nu e adevărat, dragă Costică. Este un băiat prea cum se cade. Să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment când în cazul de față, fim vorba, mă înțelegi de o chestiune... Ei, lasă-s. Știi că țiu la tine. Ce mai încap între noi astfel de fraze banale?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 Haideți să-ți fac și de data asta. Să-i dau nepricopsitului șapte. Mersi, dragă Costică. Mare pomană să face. Cum cheamă? Eu caut repede în buzunare scrisoarea domnișoarei Marii Popescu. Nu e. Zic lui Costică. Un moment! Și ies ca din pușcă, sar în birje și alerg acasă. Acasă scrisoarei ca nicăieri. Fuga la domnișoarea Popescu.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 Du-te la Madame Preotescu și o cum îl cheamă pe băiatul pe care mi l-a recomandat ca să-ți recomand umilitale. Sărut râd Și alerg la preotesca. Madame Preotescu, uite la ce am venit să vă deranjez. Ați recomandat amicii mele, domnișoarii Mari Popescu, pe un tânăr. Să-mi recomande mie, să-l recomand amicului meu, Costic Ionescu, profesorul. Da. Ei cum îl cheamă? Nu ți-a scris Marii? Poate da, dar am rătăcit scrisoarea și domnișoara Popescu a uitat cum îl cheamă și m-a trimis să-mi spuneți dumneavoastră. Eu, trebuie să spun, nu mai mi-aduc aminte. Oh. Pentru că am avut numele pe o însemnărică pe care am lăsat-o la Marii. Dar putem afla de la diaconească, așa de aici aproape. I-am rugat că știi cât ține Marii la mine și... Dumneata nu refuz nimic lui Marii. <laughs> și domnul cu profesorul, pe dumneata nu te refuză niciodată. Hmm. Atunci, cum facem? Stai nițel, să trebuie să pe Diaconească, este aici alături. Naște mult, Madame Diaconescu vine, dar fatalitate. Și Dumnezeu se află în aceeași necunoștință despre numele Junelui nostru protejat. Însemnărica i-a dat-o amicii sale, Madame Preotescu. Ce-i de făcut? Alerg la Economesca. Alerg la Economesca, De acolo, la Sachelareasca? Pe urmă, la Priscupeasca? În sfârșit... Am dat izvor. Tânărul este nepoțelul lui Madame Piscopescu. băiatul surioarii dumneai ei, al lui Madame Dăscălescu, mitică descălescu. Nimic nu refuzăm. Madame Piscopescu, Madame Descălescu, Madame Sachelarescu Madame Piscupescu, Madame Iconomescu Madame Sachelarescu, Madame Iaconescu Madame Iconomescu, Madame Priotescu Madame Iaconescu, domnișoara Popescu Madame Priotescu, eu domnișoarei Popescu și mie amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să nu mă lasi. Viu la tine sigur că n-ai să mă fost. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit un moment. Lasă-o, fleacuri. fleacurie! Să-i dai nota șapte, cum ai promis. Cui, frate? Lui Mitică de scălesc. de nu Nu-ți-i să am vreun școlar cu așa nume? Nu se poate. Să vedem. Nu, n-am niciuna mintică de în cursul inferior. Ai făcut confuzie. Trebuie să fie în cursul superior. Alerg de data asta drept la Madame Piscopescu. Madame Piscopescu, de ce clasă de examen nipoțelul natal? De clasa a Ah, bine. Și dau în înapoi la Ionescu. E în clasa 6, Mitică mintică de scărescu al meu. A, atunci nu e la mine, era Georgescu. Îl cunoști pe Georgescu? Nu. Tu nu-l cunoști, coleg? Ba da, ține foarte mult la mine. Nu e în stare să-mi refuze nimic. Atunci, mă rog, ție, nu mă lăsa. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit... Iar, ești cu birgea? Haide, mă duc de grabă la Georgesc. Haide! Ajungem. Aștept în birge pe Onescu. Peste câteva momente, ia, l A, ai avut mare noroc mă am venit tocmai la pont. Dacă mai întârziam un sfert de ceas până la două.